Agua, coca-cola servir. Escola del Mar Esborrada. A l'any 1922, la gran majoria dels nois de Barcelona es troben en un estat de pobresa orgànica tal que fa que siguin predisposats a les malalties més greus. Per tal de solucionar aquests problemes, els higienistes recomanen l'estada de l'infant a l'aire lliure a la platja per rebre els banys de mar. És llavors quan es fundà l'Escola del Mar, que de fou esborrada l'any 1938 durant la Guerra Civil Espanyola per una bomba feixista.